Ya yuhan Nasu Taku Rabbu Kumu Lladii Xalak Kum Min Nafsi Waahida, wa Xalak Minha Zawjha, wabath Min Huma Rajaan Kafiru Nisaa, wa Taku Allah Lladii Tsaalu Nabihi Wal Arham, Inna Allaha Kan Alaiyku Murqibaa, Ya yuhal Llathin Amanu Taku Allah Wa Qaulu Qaulan Wa man yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du. Saudara-saudara Nabi dan semua Syarudin, siapa dengar yang dirahmati Allah sekalian, ikhwati fillah. Kita telah pun memasuki ayat yang ke-21 hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf. Walau bagaimanapun kita akan fokuskan pada ayat 22 hingga berikutnya dalam kuliah ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا اجئتنا لتكفنا عن الهتنا فاجئنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين قال انما العلم عند إن الله وابليكم ما ارسلت به وابليكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون فلما راوه عارضا مستقبلا اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا Balu masstagjel tum bhi riham fiha azzab alim. Tudamir kala shayim biamr Rabb hiha. Faaswahulaa yuraa ila masakin hum. Kdzalik najazil qom almujrimin. Salawatullahulaghirim. Macam mana jawab apakah kamu datang kepada kami untuk maling kami dan menyembah ilah ilah kami? Maka datang kepada kami azab yang telah kau ancamkan itu. Jika engkau termasuk di kalangan orang yang benar Dia berkata Sembunya perbuatan Sembunya pengetahuan tentang perkara itu Hanya terletak di sisi Allah SWT Dan aku hanya menyampaikannya sahaja Apa yang diutuskan dengan baunya Tetapi aku melihat kamu ni orang yang bodoh Maka takkala mereka melihat azab itu Berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka Berkatalah mereka ini merupakan awan yang menurunkan hujan kepada kami Jawab Nabi, Nabi Hud Tidak Ia merupakan ia mengandungi azab yang kau minta sebelum itu Iaitulah angin ini mengandungi azab yang pedih untuk kamu Ia akan menghancurkan salah satu dengan perintah ropnya Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka sahaja Demikianlah kami telah beri balasan kepada kaum yang berdosa Jadi ini sebenarnya satu amaran daripada Allah SWT kepada Quraish Ia merupakan satu motivasi untuk Nabi dan kepada umat Islam Supaya menyedari dalam menyampaikan dakwah Mereka kena mainkan peranan untuk Inzar Inzar maknanya memberi bita menakutkan Selepas bagi motivasi Beri galakan, beri penghargaan Beri dengan hikmah, lemah lembut Cerita tentang syurga saja, Tapi masih lagi minum arak Kena cerita neraka Cerita saja tentang dari bidadari-bidadari dalam syurga Tapi masih lagi Menganiaya orang lain, kamu tidak akan dapat Benda dari hari ini, sepatutnya, sebaliknya Kamu akan dihumbankan neraka, kena cerita neraka Jadi ini part yang Amat payah untuk dibawa, dengan sebab itu Kita melihat di setengah negara umat Islam Mereka berbangga, semayangnya beratus-ratus Saf, bahkan beribu Saf Tapi pemimpin Terbesar kerajaan tersebut Orang perempuan Rasulullah. Ini kerana kesedaran terhadap perkara ini Tidak jelas Nampak tak tuan-tuan yang dimulia ke Allah sekalian mereka tidak faham. Kerana kerja dakwah ni bukan kerja untuk mengajak orang ke masjid saja, mengajak orang untuk baca hadiah hadis Nabi saja. Kerja Islam ini kena juga sebut benda yang haram itu sebagai haram dengan tegas. perkara perkara maksiat itu dihindari, dicakap. Bukan kerja kita nak mengajak orang ke masjid saja, bukan kerja orang nak kerja kita nak mengajak orang buat baik seperti Nabi Assalamualaikum saja. Ramai orang tersilap. Dalam menyangkakan bahawa kena banyakkan hikmah, hikmah, hikmah, hikmah. hikmah hikmah pun dia tidak faham, hikmah sebenarnya adalah gabung jalin di antara Inzar dan juga Tafshir, Targib dan juga Tarhib, dia bukannya satu kita buat yang satu kita abaikan, salah tuan-tuan ini mulai kelasian ayat yang sedang kita bincangkan ini sebenarnya senada dengan ayat daripada surah Fusilat ayat 13 hingga 14 yang pernah dibacakan Nabi AS kepada seorang perutusan, delegasi musyrik Quraisy kepada Nabi untuk mengajak Nabi kembali kepada agama Latul ini moyang. Nabi dibacakan ayat ini A'udzu billahi minash shaitonir rajim Fa in 'aradu fa qul an-zartukum sa'iqatan sa ja min bayni aydihim min khalfihim alla ta'budu Kalau mereka masih berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti mana petir yang telah menimpa kaum Ma 'ad dan kaum samud ketika rasul-rasul datang kepada mereka Dari depan dan belakang dengan menyerukan janganlah kamu menyembah selain Allah tapi mereka ingkar jadi mereka ni golongan kaum ni tuan-tuan kaum ad yang ada dalam kisah kita sedang bawakan ini mereka minta azab itu dikenakan segera minta supaya azab kena dengan segera kepada mereka dengar memang-memang kepada nabi ini ingat diminta itu Allah SWT tak boleh tunaikan ya sta'jilubihallazina la yu'minuna biha orang yang tidak beriman menginginkan azab itu ditimpa dengan cepat dia dah puas hidup Selepas bentuk maksiat dia dah buat, dia peduli apa lagi? Dia ingat azab tu, dia ingat seksa tu setakat macam kena cocok, macam jatuh daripada kerusi agaknya. Dia ingat begitu, begitu saja azab yang berlaku. Begitu saja ujian yang ditimpakan Allah SWT Ini adalah orang-orang kafir. Semua benda dia dah buat. Maksiat yang berbagai-bagai bentuk dia buat. Kemudian dia nak buat lagi benda-benda yang luar biasa, maka dia bertopengkan kepada human rights. Hak-hak asasi manusia. Untuk membolehkan perkahwinan sesama gender Tuan-tuan ha, lihat Kerana kehidupan tu sudah puas Dengan segala bentuk kejahatan dah buat Kedian nak lakukan perkahwinan yang pula dengan Norma-norma kehidupan Untuk membenarkan perkahwinan sesama jenis Untuk membenarkan apa jua sahaja benda yang kiblatnya kini adalah hau nafsu ha, Ni orang-orang kafir dia dah buat bentuk benda, segala ni'mat Dia telah kecapi, maka dia cabar belakang buat Nabi Buatlah, turunkanlah, apa lagi tunggu-tunggu Asyolah-lagi gitulah kata-kata yang kasar Dikemukakan kepada Nabi Hud ini Nabi Hud jawab dengan Penuh hema dan sopan Kala innama al-ilmu illallah Sungguhnya ilmu di sisi Allah sahaja Kalaulah aku miliki segala lain Tentu aku akan beri apa yang kamu minta Tapi tidak, dia ada di sisi Allah SWT Betul Nabi ni pun kata lagi, Kamu jangan melampau ya Aku lihat kamu punya tindakan ni Membodohkan diri kamu sendiri Kamu mencabar Allah SWT Ia satu benda yang bahaya Nabi ni menegur dengan lemah lembut Masih lagi dalam Akhlak yang sangat mulia Perutusan Nabi-Nabi ni -Nabi tentuan orang yang paling sabar Akhirnya Allah Taala pun memutuskan Awan yang disangka Kalau mereka ni membawa hujan Untuk menyuburkan lagi tanam mereka Dengan sebab itu mereka jadi lebih kaya dalam perdagangan maka mereka akan jadi lebih sombong. Alam ma Bila melihat sahaja datang awan di langit mereka menyangka kan ah ini dia. Ini dia awan telah datang. Qalu hadha 'aridun mumtiruna. Dia melihat ini merupakan awan yang berhujan untuk kami. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali Nabi melihat awan gelap seperti itu, Nabi punya wajah akan menampakkan kecemasan. Cemas wajah Nabi. Sebab ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha umul mukminin wahai Nabi kenapa wajah Nabi nampak cemas datang uh, suasana seperti ini sedangkan orang lain semua gembira mereka menyangkakan hujan akan turun Nabi jawab mayu minuni ay yakuna fihi azab wa kan azziba qaumun bir rih wa ra'a, raa qaumun al azab apakah yang beri jaminan ia merupakan hujan apa bagi bahawa kita akan selamat daripada azab sebelum kita ada golongan yang telah diazab dengan angin. Mereka melihat datangnya hujan, mereka menyangkakan bahawa ia membawa keberkatan hujan, tapi sebenarnya ia membawa azab daripada Allah Subhanahuwataala. Itulah sebabnya bila berlaku angin kencang bertiup, nabi akan berdoa. Sebagai contohnya, Allahumma inni a'udzubika min sharri ma fi. Ya Allah, aku mohon kepadamu daripada keburukan yang ada pada angin ini. Ketika Allah SWT menghilangkan Mendung tersebut Maka Nabi akan muji Allah SWT Alhamdulillah Bila hilangnya Mendung angin kencang Puting beli itu bangkali Yang biasa berlaku di pandang basi Maka Nabi akan mengucapkan lekas-lekas Alhamdulillah Kalau hujan turun pula Nabi akan berdoa Allahumma sayiban nafi'a Allahumma sayiban nafi'a Allahumma sayiban nafi'an Ya Allah jadikanlah hujan ini Hujan yang ini memanfaat bagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat angin kencang meniup ni tuan-tuan Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri wa sharri ma ursilat bihi Ikut ni tuan-tuan doa ini Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharima ursilat bih Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma usiyat bih wa a'uz bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu memohon kepadamu kebaikan yang terdapat dalam angin ini kebaikan yang kau kirimkan bersama dengannya aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada keburukannya dan keburukan yang ada padanya Doa ni tuan-tuan dapatkan dalam Facebook Ustaz Hazan Mohamad ada saya catatkan beberapa waktu sebelum ini dalam bab notes Dan kalau tuan-tuan nak lihat dalam buku Dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih Ada saya kumpulkan doa ni Doa bila menghadapi hujan Doa minta supaya hujan dialihkan pun ada juga Doa mohon keselamatan daripada hujan yang membahayakan Ataupun angin kencang yang telah membinasakan orang sebelum kita Supaya kita ambil pedoman jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasih hasilkan Ini si Nabi SAW Padahal Nabi ni kalau nak turun azab Nabi lah yang mula-mula kan tahu Pun begitu Nabi begitu, Berada di antara Al-Khawfu dengan Al-Raja Al-Khawfu maknanya Takut Al-Raja Mengharap daripada Allah subhanahu wa taala. Kita pada ini melihat apa berlaku pun oh, Tak ada apa, ini fenomena alam Melihat kemalangan, oh tak ada apa Ini fenomena alam Pernah tak kita sedar? Ujian-ujian berlaku ni Adakah dia Tanda Allah tak rida dengan kita kot Dengan hujan lebat mengelamkan orang Tiba-tiba satu masa dahulu pada musim Ramadan Mereka sedang berniaga di bazar Tanggi kencang Menghempas kemat dan meninggal dunia lah berapa orang Puasan tak tuan-tuan Takut-takut Allah SWT Menurunkan musibah Atas kejahatan yang pernah kita buat tuan-tuan walaupun dia tidak akan sayang mutlak tidak akan datang sayang mutlak total seperti yang membinasakan orang-orang sebelum kita tidak akan berlaku lagi perkara seperti itu kerana doa Nabi telah dimakbulkan Allah SWT tapi sesekali berlaku seperti tsunami gentar juga kita tuan-tuan menimpa negara umat Islam nampak? Nah, ini perkara yang kita kena sedar bahawa Allah SWT mampu sebabnya Allah telah utuskan angin kepada kaum ad kaum Nabi Hud Allah SWT juga mampu Mengutuskan angin ini kepada kita lagi sekali Seperti Allah telah menenggelamkan Aceh itu dengan air yang Bah yang sangat dahsyat ombak yang sangat besar Maka Allah SWT pernah Membinasakan kaum Nabi Nuh Dengan air juga Nampaknya ada kesamaan tuan -tuan Yang dan dikasih Allah sekalian Kata kata musyrik kepada Nabi ini. Qalu aji'tana Allah mengatakan, 'Jika kita tak fikirkan, Allah akan mengatakan, ifk kita ni Asal-usulnya daripada perkataan ifkun Lihat tak ya, tuan Allah akan mengatakan, 'Jika kita tak fikirkan, Allah akan mengatakan, 'Jika kita tak fikirkan, Allah akan mengatakan, kita daripada Perkara yang benar Nanti kita lihat surah Yang lain bila Allah SWT gunakan ayat Menjelaskan tentang ufik. Uh, ini adalah Merujuk kepada perkara-perkara yang batil Perkara-perkara yang telah dialihkan Seseorang itu daripada perkara yang benar Pada perkara yang batil Ini adalah surah Al-Kaf yang sedang kita lihat Sebenarnya ifq ini Kita akan lihat dalam surah yang lain Bila Allah SWT ceritakan Surah An-Nur contohnya. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum. Kisah fitnah yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil hadisul ifk. Cerita palsu yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan atas tuduhan golongan munafiqun. Jadi ifk maknanya satu perkara yang memalingkan daripada kebenaran. Tiba-tiba orang kafir pula menggunakan istilah ni kepada Nabi. Dia kata Nabi pula telah malingkan mereka daripada kebenaran daripada kesesatan. Padahal mereka dalam sesat dan dipalingkan kepada kebenaran. Tapi kerana dah sebatinya kejahatan itu dalam diri kesihatan tersebut Sampai dia pula menuduh Nabi ini nak malingkan mereka daripada ke kebaikan yang selama ini mereka berada daripadanya Baik tuan-tuan yang -tuan, beri keusiaan Nanti kita akan sambung perkara ini dalam penggunaan Quran Kita lihat perkataan yang digunakan Allah SWT ini Mengalami makna yang itu mendalam Mengalami maksud yang tertentu Nanti kita akan perhatikan pada kuliah yang datang Berperdomankan kepada kita kita tafsir Bilangan luguion, ashabul kawamis, wal al maajim. Allahumma wa ala, salallahu ala sisiinah Muhammad, wa ala alihi wa sahabiyahu barakatuh salam. Alhamdulillahirobbil alamin. Ubarak Allahu fiqum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.